Холодні ночі, спекотні дні. Незвично було слов'янам дивно, Та вони звикли до всього. До мовчазних персів, Які протягом дня не промовляли жодного слова, До смішних лагідних верблюдів, До протяжних тужливих пісень погоничів. Уже за три дні приходу до Басри На караван налетіла зграя пустельних грабіжників. Жалібно закричали погоничі, злякані верблюди металися по табору, толочучи шатра. Перси люто билися з напасниками, відстоюючи свої скарби, але сили були нерівні. Побратими скочили на своїх коней, оголили мечі, билися завзято неприступно, навалили довкола з десяток грабіжників. Дуб, виблискуючи, ошалілими очима, кричав «Тікайте, браття!» Я їх затримаю. Кинути тебе самого, хрипів від напруги Зарислав, здеблюючи бойового коня. Ні за що. Тоді всім кінець, відчайдушно гукав дуб. Ви у двох дістанетеся гір, втікайте. Вогонь не дає втікати, сміявся вітрограй, завзято відбиваючись від ворогів. Гинути то всім. Грабіжники щось шалено кричали, пробували Накинути на вскоженілих слав'ян аркани, проте все було марно. Тоді вожак розбійників вирішив позбавити хлопців коней, щоб покінчити герць. Засвистіли стріли, жалібно заїржали коні, впавши на гарячий пісок, скинули вершників. Вороги купою навалилися на лицарів, зв'язали. Перелучивши до інших полонених, повели невідомо куди залишивши трупи своїх поплічників та персів поміж барханами на з'їжу пустельним стероїдом, Ночували полонені в якомусь напівзруйнованому караван-сараї. Їх добре годували, веліли придягнутися, вмитися. Хлопці дивувалися, що б то могло значити. «Продадуть», – похмуро кинув полонений перс. «Де?» – поцікавився Зарислав. «У Басрі або в Багдаді. Тоді ми скажемо, що нас полонили, – зрадів Яровит, – що на торговий караван напали. – Смішний ти, хлопче, – похитав головою Перс. – Розбійників давно нема. Ми в руках порядних перекупників, поважених людей. Кому ж ти скажеш слово правди? Султанові?» Але ж султанові та його візирам теж потрібні раби. Марна справа, сподівайтеся лише на власну долю та на щасливий випадок. Ви молоді, сильні, можете потрапити в добрі руки. Моліться богам чужинці або святому вогню чи сонцю. Може вони зглянуться над вами. Султанова донька. Минуло два дні. Побратими стояли на базарному майдані у Бастрі серед юрмища рабів. Довкола кликотіло торговище, кричали люди, снували волоцюги, злодії і ржали коні. Продавав слов'ян горбатий перекупник з малесеньким, мов печене яблоколичком, на якому злісно поблизкували двоє булькатих очей. Проте з полоненими горбон був лагідний, одягнув їх у нові смугасті халати, звелів митися і розчесатися. Юнаки стояли в ще бронзових, чорних і жовтих людей, тужливо дивлячись довкола, привертаючи увагу покупців білою шкірою, русявим волоссям та гордовитою поставою. До них підходили, мацали м'язи, намагалися поглянути на зуби, Побратими одверталися, та моючи ненависті, без сили гнів. Перекупник, певно, правив за слав'ян непомірну ціну, бо покупці скрушно похитували головами, смакали і з йшли геть. Сонце підіймалося вище, над базаром стояв стовп курєвий, почало припікати. Хлопці знемагали від спекоти, обливалися потом то з майданом прокатилися тривожні крики, потім зацокотіли копити кони, сотні дрібних торговців та злодіїв кинулися в розтіч. До торговища наближалася пишна процесія. Шестеро чорних рабів несли на довгих тичках блакитне шовкове шатро, їх оточував ланцюжок вершників. Горбун щось прилякано гукнув побратимам,